Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Muhadi Syahrudin, sidang pendengar radio Hakim yang dirahmati dan digasihi Allah sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapat kita bertemu dalam satu majlis ilmu pada kali ini dan insya-Allah kita akan membincangkan satu surah yang baru selepas tamat kita membincangkan sebelum ini dalam episod yang terakhir dari surah Asy-Syu'ara, surah yang mengisahkan tentang perjuangan para nabi dan rasul. Surah yang mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut baginda umat baginda yang tercinta betapa penting meneladani golongan para nabi dan rasul yang terawal dalam memperjuangkan syariat Allah swt di muka bumi. Sebagaimana perjuangan tersebut dilalui oleh para nabi dan rasul dengan kesusahan, demikian juga umat Islam yang datang selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut mempelajari perkara yang berlaku itu dan menjadikannya sebagai ibrah pengajaran betapa perjuangan memerlukan pengorbanan muslimin muslimat sedara pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian dalam kesempatan ini kita akan bincangkan tentang satu surah yang istimewa iaitu surah al-qamar surah yang menceritakan tentang bulan surah yang duduknya dalam juz yang ke-27 dalam susunan juz-juz al-Quran Para pendengar yang dirahmati di nikasi Allah sekalian, menurut Al-Imam Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, beliau mengatakan bahawa yuqalu suratu iqtarabat, wahia 55 ayat. Dikatakan dipanggil juga surah al kamar ni dengan nama surah Iqtarabat, mengambil sempena ayat yang pertama. Perkataan yang pertama dalam ayat yang pertama dari surah ini yang mana Allah Subhanahu menggunakan perkataan iqtarabat. Berkata Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani wa hiya Muqatil hiya makkiyatun illa thalath nahnu jami'un muntasir ila berkata Al-Imam Muhammad Ali Asy-Syaukani kesemua ayat dari surah Al-Qamar ini merupakan makkiyah makkiyah artinya surah yang diturunkan Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Dan di antara kriteria yang membezakan Surah Makiyah dan Madaniyah, iaitulah Surah Makiyah menekankan aspek tauhid kepada Allah Subhanahu SWT. Perkara yang namanya akidah dalam diri seseorang Islam itu. Para pendengar ini rahmati dan dikasih Allah sekalian, berkata muqatil menjelaskan isu Makiyah ataupun Madaniyah ini, beliau mengatakan semua merupakan ayat-ayat Makiyah. Mulaingkan tiga ayat sahaja iaitu ayat yang pertama yang akan kita bincangkan iaitu am yaquluna nahnu sehingga kepada ayat wasaatu adha wa amar. Manakala berkata Al Imam Al-Qurtubi, Al Imam Al-Qurtubi yang pernah kita bincangkan sebelum ini merupakan seorang ulama terkemuka yang lahir di negara Cordova. Cordova merupakan satu wilayah dalam negara Andalusia selama ketika semua Manusia yang berada di situ beriman kepada Allah. Sebelum dijajah oleh kuasa Kristian dan menjadikan negara tersebut negara Kristian. Berkata alimah al-Qurtubi, la yasihu. Ini tidak betul. Yang tepatnya, kesemua ayat dari surah Iqtarabat ini ataupun surah Al-Qamar merupakan ayat yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ertinya, semua merupakan ayat-ayat Makkiyah. Surah ini merupakan surah Makkiyah secara total. واخرج ابن ذريس وابن مردويه والنحاس والبيهقي في الدلائل ان ابن عباس انها نزلت بمكه. satu pandangan yang dikemukakan dari Ibn Abbas disorot darinya bahawa surah ini merupakan surah yang turun di Makkah keseluruhannya. Ini merupakan pandangan yang dikemukakan dari Ibn Abbas. Wa akhraja Ibn Mardaway an Ibn Az-Zubair mithlahu. Wa akhraja Al-Baihaqi fi Ash-Shu'ab anna Anna Iktirabat tudah al-Mubayyidah bahawa Saidina Abbas fakih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa surah Iqtarabat ini juga terdapat dalam kitab Taurat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa dan satu surah yang serupa dengannya namanya al-Mubayyidah. Al-Mubayyidah maknanya yang memutihkan. Yang dimaksudkan dengan memutihkan iaitu surah ini memutihkan wajah pembacanya pada hari akhirat kelak. Berkata Al Imam Al Baihakki dalam kitabnya Dala'ilun Ilun Nubuah mengatakan hadis ini hadis munkar. hadis ini ertinya munkar maknanya yang buaif. Para pendengar yang di rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi saw dikatakan sering membaca surah ini terutamanya pada hari raya Aidil Adha dan hari raya Aidil Fitri. Mengapa Nabi saw suka membaca surah ini pada kedua keadaan tersebut pada hari tersebut menurut al-imam Ibn kasir bahawa nabi SAW gemar membaca kedua-dua surah ini wa yaqra biha fil mahafil al-kibar lihtimaliha ala dhikril wa'di wal wa'id wa bad'il khalqi wa i'adatihi wat tauhid wa ithbati an al-imam Ibn kasir mengatakan rahsul nabi SAW suka membaca surah ini kerana surah ini mengumpulkan perkara-perkara yang namanya janji-janji Buat sekalian umat Islam yang akan memenangi tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu SWT Dan sebaliknya golongan yang ingkar kepada Allah akan menerima tempat tinggal yang dahsyat balasannya Iaitulah neraka dan dalam surah ini juga menceritakan tentang kejadian manusia Dan menceritakan bagaimana manusia dihidupkan kembali dan menceritakan perkara-perkara yang namanya tauhid dan menceritakan perkara-perkara mengisbatkan kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbagai-bagai lagi tujuan objektif yang lain yang hebat-hebat maka para pendengar yang dirahmati dan digasi Allah sekalian ini merupakan antara kelebihan surah Al-Qamar ataupun dipanggil oleh al-Imam Ibnu Katsir sebagai surah Iqtirabat mengambil sempena Ayat yang pertama dalam surah yang dalam ayat yang pertama, perkataan yang pertama dalam ayat yang pertama dari surah ini. Sebagaimana yang pernah kita bincangkan dahulu tentang Juz Tabarak. Juz Tabarak dipanggil kerana mengambil sempena surah yang pertama dalam Juz yang ke-29 itu. Iaitulah surah Tabarakalladhi biyadihil mulk. Kadang-kadang dipanggil sebagai Juz Al-Mulk. Kadang-kadang dipanggil sebagai Juz Tabarak. Kadang-kadang dipanggil sebagai Juz yang ke-29. al Maka para pendengar yang di dan dikasihi Allah sekalian, kita lihat kepada ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahuwataala yang dihimpunkan yang disusun secara tawqifi merujuk kepada surah ini. A'uz bilahi min ash rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yqtarba tisaa'at wa inshaqqal qamar Wa iyyara waayatay yu'arzu wa yuqulu sihrum mustamir. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرّ وَلَكَرَجَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْظَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَعَ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُحْتِيِّنًا إِلَى الدَّاعِ Yaqulul kafiruna haza yaumun na'asir Sadakallahul azim Maksudnya Dimulai dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang Telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan telah terbelah bulan Jika mereka kaum musyrik mekah melihat satu mukjizat, Mereka berpaling dan berkata Ini merupakan sihir yang terus menerus berlaku Mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mengikut hawa nafsu mereka Setiap urusan telah ada ketetapan yang ditentukan oleh Allah Sesungguhnya telah sampai kepada mereka melalui Al-Quran sebahagian daripada kisah-kisah umat-umat yang terdahulu yang mengandungi perkara-perkara yang mencegah dengan sekeras-keras terhadap sifat kufur itu. Demikian itu sebagai hikmah, pengajaran yang lengkap tetapi segala peringatan itu tidak akan berguna bagi mereka yang ingkar. Oleh itu berpalinglah mereka dari Muhammad dan jangan mempedulikan mereka pada hari penyeru malaikat Israfil menyeru mereka kepada perkara yang tidak menyenangkan orang-orang yang bersalah Pada hari itu, masing-masing dalam keadaan menundukkan pandangan Mereka keluar dari perkuburan bagaikan lalang yang berterbangan Mereka datang dengan cepat menuju kepada penyuruh itu pada hari tersebut Orang-orang kafir berkata, hari ini merupakan hari yang amat sukar Para pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Ini merupakan mukaddimah kepada perbincangan dalam surah Al-Kamar Surah Iqtarabat kita melihat kepada perkataan yang Allah gunakan yang pertama iqtarabat. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, kita dapat mengenal pasti iqtarabat daripada perkataan qarib. Mengapa tidak digunakan perkataan qarubat? Dikatakan oleh al-Imam As-Sawi, al Syekh As-Sawi ini merupakan seorang ulama yang terbilang dari negara Mesir. Beliau mensyarahkan kitab kitab Al-Jalain tafsir Al-Jain karangan al-Imam al mahali dan juga al-Imam Asy-Syauthi. Al Beliau menjelaskan bahawa apa yang Allah Subhanahu sebutkan pada awal surah ini iaitu lah perkataan iqtarabat disebut dari perkataan qarubat iqtarabat maknanya qarubat asyara بذلك ila anna al fi'la mazid bi ma'nal mujarrad wa inma ata bil mazid mubalaghatan li anna ziyalatal bina' tadullu bila kita mempelajari bahasa Arab kita melihat sebarang penambahan yang berlaku kepada sesuatu fi'il daripada keadaannya berwazan sulasi kepada rubai ataupun khumasi sebenarnya membawa kepada satu makna baru. Tetapi dalam konteks ini kata Alimam As-Sawi, kedatangan huruf alif di awal, hamzatul wasal dan juga ta' di tengah di atas wazan ifta'alat masih lagi membawa makna karubat. Karubat maknanya qarib, hampir. Maknanya telah hampir kiamat. Tetapi apa sebab Allah SWT menjadikannya, menjadikan penambahan tersebut? Dan mahasuci Allah daripada melakukan satu perkara secara sia-sia. Sebenarnya Allah dari sudut logah, dari sudut bahasa, dari sudut dan sarafnya, penambahan membawa makna mubalarah. Mubalarah ini maknanya nak menyampaikan satu perkara yang sangat penting. Lalu Allah SWT menambahkan huruf pada perkataan tersebut menjadi wazan ifta'ala. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, rupa-rupanya mempelajari bahasa Arab ini membawa kita memahami al-Quran rupa-rupanya. Itu sebab adalah menjadi satu kesilapan bila mempelajari bahasa Arab itu dengan tujuan perniagaan sebagai contohnya. Mempelajari bahasa Arab itu kerana tujuan suka-suka, tidak di sebaliknya ingin mendalami al-Quran. Dalam masa yang sama kita harus mengetahui bahawa fatwa yang dikemukakan oleh para ulama Nusantara dan juga dunia amnya Mengatakan melarang daripada kita mengkaji Al-Quran secara harfiah. Harfiah ataupun lafziah. Kerana bila kita mengkaji secara harfiah, word by word akan membawa kepada makna yang yang menyelebing daripada fakta yang sebenarnya. Kerana kita memerlukan kepada seorang guru yang mursyid yang dapat menunjuk kita kepada konteks ayat tersebut. Kaitannya di antara satu ayat dengan yang lain. Dan tidak boleh kita lihat secara terasing untuk kita memahami bahasa Arab, melihat perkataan demi perkataan tanpa meriletkan kepada isu yang sedang dibincangkan kepada maudur asasi yang dikemukakan oleh surah tersebut, kita akan membawa kepada fahaman yang silap, kepada maksud yang dikehendaki sebenarnya. Para pendengar, rahmati dan dikasih Allah sekalian. Di sini, disebut oleh Allah SWT perkataan iqtarabat, membawa makna qarubat, tetapi tufidu, Al-Mubalarah Maknanya di sini Inama Atah Bil-Mazid Mubalaratan Satu namanya Mujarad Satu namanya Mazid Kalau dia mempunyai terdiri pada tiga huruf Kita panggil dia Sulasi Thulathi Mujarad Bila ditambah dengan huruf-huruf yang lain Untuk membentuk satu Wazan baru Acuan kata yang baru Maka namanya Mazid Maka namanya sudah ditambah Allah jauh lagi rupanya kita mempelajari wasa haram Ayuh kita jangan berhenti setakat apa yang kita buat sekarang Teruskan kerana dengan kita memahami bahasa Arab, membawa kita kepada memahami Al-Quran dan itulah merupakan ultimate goal kepada tujuan kita mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Para pendengar yang dihormati dan dikasih Allah sekalian, kita dapat melihat dalam konteks perbincangan ini surah Al-Qamar merupakan satu surah yang istimewa kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakannya pada munasabah-munasabah yang banyak pada events-events events yang tertentu, pada occasions yang tertentu dengan tujuan membawakan kepada kita kepada umat baginda alaihi salatu supaya memahami apakah maksud yang dikemukakan di surah ini. Dikatakan oleh Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam buku beliau Kaifanat Ta'amulu ma'al Quran, bagaimana kita nak memahami al-Quran, nak berurusan dengan al-Quran, nak menjadi ahli al-Quran, nak mengamalkan al-Quran Lihat mana satu terjemahan yang paling tepat kepada buku tersebut. Semuanya membawa kepada maksud itu. Kita akan dapati sebenarnya Al-Quran ini mempunyai satu mesej yang cukup jelas. Dengan syarat kita memahami. Kita melihat dari pandangan yang dikemukakan oleh para ulama mufassirin. Bersumbarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang kita bincangkan. Al Tafsir bil-maqsur. Tafsir daripada rujukan Al-Quran dari sendiri dan hadis-hadis Nabi untuk menjelaskan. Apakah maksud yang dikemukakan di satu ayat itu wallahu aalam kita akan bincang lebih lanjut pada mus, munasabah yang akan datang wasallallahu wa wa wa wasallam. warahmatullahi wabarakatuh